Розкліпувала повіки і бачила мене усміхалася так ласкаво, що я ладен був покласти до її ніг цілий світ. Перехрещуючи руки, обіймала себе за голі плечі, затулялася від моїх тяжких пожадливих очей. Нагота прикрита тільки опущеними віями. Беззахисність, кривкість, дитинність. Нічого від жадібної самиці. Сором'язливість, Чистота і цнота. В її тілі сходило для мене сонце. Шовкова дівчинка, Золота дівчинка. Я думав, Не вже знову доведеться покидати її, Розлучатися з нею, І йти у битви. Перевожичись, питав Матрону, Будеш тепер зі мною? Вона відповідала самими очима, Поглядом у сніжкою. Завжди, вона відповідала вигину мост. І ми будемо вічні з тобою. Темний крик бився в сірих очах. Не знаю, не знаю, не знаю. Крик, як мої ночі безсонні і безкінечні, коли я втомлено блукав по дону, стояв на ганку, піднявши верше до неба, і зорі жахали мене своєю недосяжністю. Перші радощі відлітали від мене і забирала з собою всю легкість духу і тіла. Натомість наповзала на мене щось каламутне і гнітюче. Щоси, втома, вичерпаність, старощі. Усі стаємо смертними, коли вмовкає любов, навіть тоді, коли вона втомлюється. А з жахом пересвічувався я, що не спромога мені нести далі тягар цієї самості нашої і мовчанням отроненого. Вона мовчала вперто загадково усміхнено, але крізь те мовчання уже вголював, як приховані її скарги, не хитіє, не відповідність нашу. Як у притчі турецькій, коли на одну шальку терезів покласти 20 окка, а на другу 60, то 60 окка перетягнуть. Примітка окка – турецька міра ваги – 1282 граму. Я переважував матронку тяжкістю своїм рокам, статом, може, стражданнями і великим неспокоєм душі, і ще далі гостріше відчував свої старощі, свою самотину, від якої тепер бачив все виразно, не міг порятувати мене і сам Господь Бог. У такі хвилі карався думкою, що так нерозважливо покинув Київ і замурувався, зашпунтувався отут у Суботові. У цьому гнізді родовому, яке влетівши, можна вспокоїтися й навік. Я ж не хотів спокою. У ті ночі кликав я до себе Саміла, та він уперти не з'являвся, може, вичікуючи розважливо, аж зазнаю я найвищих вознесень духу і його занепаду на перемин. Порвав дух тіла і знову поверх безкінечне сходження вгору. Коли ще раду все доводиться починати спочатку. Викидав із пам'яті все, що знав і вмів, Щоб мати цілковиту змогу втішитися Своєю безпомічністю перед лицем світу, Перед землею, небом і зоріми. І почути слова генія, що не сказані. «Будь народом, многим цар, Що тебе то допомагає, А ще внутрі душа ридаєт». Примітка Григорій Сковорода Розум приносить найбільші муки. Тільки безумні завжди веселі. Розум – наш найвищий дар. Пристрасті терзають нас і пригнічують. Та ми, охочевши, відкидаємо розум, ніж пристрасті. І часто ненавидимо вже й не самий розум, а тих, у кому він виявляється найвиразніше. Так я дочекався нарешті саміла. Коли вже не вірив, що він з'явиться, коли очистив душу від пристрасті, а пам'ять від спогадів, коли впомена лягла на мене така, як при кінці світу. І я сидів під перші спинної двері на тій самій лаві, що багато років тому, приграючи на кобзі, і юні ще тоді матронці. Самі вони знав ні перепонні перешкод. Він легко проникав крізь двері зачинені і крізь найміцніші стіни. Тож і зродився він переді мною освітлюваний червоним жеврінням, згасаючи дров дубових, які тихо догорали у грубці. «Чолом, гетьмане!» стихо мовив він. «Дяка, саміли, що завітав. Розбив ти мою самотину і вельми доречно. Прагнув жити самотини, то вже я й не хотів заважати. Прагнув, а тепер не знаєш, що з нею діяти. У тебе влада над людьми, а ти сховався від них Не можеш бих людей Влада страшна річ Вона спроможна задушити чоловіка Коли переповнить його І не знайду виходу Як дощі з хмари Відаю це по собі Бо маю владу над словами І вони так само душать мене Коли не маю кому їх передати Виходить, що найвища насолода для людини не в тім, щоб брати, а у віддаванні, у видалянні з себе всього, часто й з такими труднощами, а то й з муками назбираного. То ж мене словами суміли, від влади немає тіхи, окрім самої влади Богдани. Хіба любов не вищить? Тоді я спитаю тебе, а що таке любов? Хіба не влада однієї людини над другою? Коли ми були з тобою малими, нас учили, що порятунок от усього можна знайти у вірі. Та навіть віру треба належно оздобити і прикрасити, щоб приваблювала серця. От ці язуїти, віддали вельми гаразд, що надьвою сердець не завоюєш». Мабуть, тому вигадали пишне бароккове слово, бароккові храми, бароковий стиль мистецтва і всього життя. Пружний, патетичний аж до історії, грізний стиль сей, що так пасує до настрою нашого часу, який вірить більше шаблі,